Так, батьку мій, так, мій добродію, перебив йому Василь Невольник, нехай на тебе так, Господь, оглянеться, як ти на мене оглянувся. Три годи, як три дні промучився в проклятій неволі на Турецькій Каторзі, на тих безбожних галерах, не думав уже вбачати Святоруського берега. А ти... «Виспівав за мене сто золотих червоних! От я і знов між хрещеним миром І знов почув козацьку мову!» «Не мені дякуй за все, Василю!» Каже Божий чоловік, дякуй Богові, Да ще тому, хто не поскупився, Викинуть на тебе з сотню дукатів! «Хіба ж я йому не дякую!» Каже Василь невольник. «Ченці звали мене в монастир!» бо я такий письменний собі трошки. Низове товариство закликало мене до коша, бо я всі гирла, як свої п'ять пушок знаю. Зазивав мене і кошовий, і отамання, як проходив я, повертаючись з неволі через Запорожжя. А я кажу, ні, братчики, піду я тому служити, хто визволив мене із бусурменської землі. «Буду в його грубником, буду в його хоч свинопасом, аби як-небудь йому подякувати!» Так говорив Василь Невольник, а Черевань, слухаючи, тільки сміявся. «Ка знає, що ти, каже, городиш бгат, буцім вже сто червоних таке диво, що зроду ніхто й не бачив. Після пилявців та збаража...» Носили козаки-червінці приполами. Ну, сядьмо лиш, мої, дорогі гості, та вип'єм за здоров'я пана Шрама. Випили покупку. Тоді Шрам і питає. Скажи ж мені, Боже чоловіче, ти всюди вештейся і всячину чуєш, чи не чував ти, що в нас діється за Дніпром? «Діється таке», – одвітує Божий чоловік, важко здихнувши, – «що бодай і не казати. Недобре, кажуть, починає на цій Україні тетеря, а за Дніпром чиниться щось іще гірше. Жодного ладу між козаками. А старшина ж із гетьманом на що?» Старшини там багато, та нікого слухати. Як нікого? А Сомко? А що ж Сомко? От він і розумом і славою узяв не до да йому не дають гетьманувати. Як же це так? А так, що диявол замутив голову Васю Тініжинському. Вже й чуприна біла, як у мене. І зовсім уже дід доживав би віку на полковництві. Так отже захотілось на старість гетьманувати. Багато козаків його слухає. А як він собі мається добре? Той бояре, що на Москві коло царя, що хоча роблять. І, і ті за його тягнуть руку. А сумко, бачте, навпростець іде. Не хоче нікому прийдіти поклонімося. Отаке, як завелось між до старшими головами, то й козаки пішли один проти одного. Де зустрінуться? Чи в шинку? Чи на дорозі? то й зітнуться. Чия сторона? А ти чи я? Васютина. Геджик нечистому боярській підніжку. Ти геть к нечистому Переяславській крамарю. Себто, бач, що Сомко має в Переяславі свої крамні комори в ринку, так Васютинцям і звадливо. Отак От зітнуться та й до шабель.